Salamu alikum u rahmetullahi u barakatuhu. Të ndërruar miqë, jemi duke ecu në karbani në gjatë të bisidave tona me hoqën në ndërruar e një srama. Jemi duke të rajtuar dhe qartësuar shumë probleme që kemi në këtë rrugë. Nëse do të pësim është do këndë që i thotë vetës musliman, kush është me i dashur për ty? Besoj se atomatikish në thonë Allaho. Por nëse vrej me kujdes, i jetën e, titë titëshme, e ti të përtiqme, nëse vrej me vepr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 Në raport me Allahun ashtu sikur duhet. Nga se ne njerit duhet të, të përjetojmë kalojnë për në përsitota të ndryshme, situata të quftë gëzimit apo quftë mërzisë, apo quftë sprovave, apo quftë beqative, lloj-lloj situata na përshkojnë përgjatë një dite, moslas përgjatë një jave, muaji, viti e kështu me radhë. Andaj dita ato situata, kur jam ikthur ka beqatia apo ka sprova, kur jam në këto situat apo në ato situat, kur jam e disponueshme apo më disponem, dita këto situata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 Aterthem huxh nikim folur për rrugën, duke treguar mjaft problemet që kemi hasim të rrugë, ndriçimet, pengesat, gjithme radh. Po çka ka Allah? Pyetja që besoj se mua dhe gjithë qytetarët e Montanashitson është një pyetje kush e zoti jot. Këtë pyetje na e bëjnë lekët në varr. Këtë pyetje na i bëjnë jo besimtarët që na pyesin kush e zoti jot. Këtë pyetje nosha e bëjnë dhe vetes tan. Edhe mendoj që tanisim këto pyetje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 dhe jo gjithë mund njerëzit kanë danë përgjigje të njëjtë në këtë pytje. Disa e kanë personifikuar Zotën e tyre në atë që preket, që do të tatë nuk kanë pas mundësi të perceptojnë dhe kuptojnë Zotën e tyre pas atëherë kër e kanë prekë. Eta është me e di se po e gëzistatë. Por në që se nuk kanë arritë ta këthejnë në botën e prekjes dhe shqiseve, nuk ka e gëzistu par ta.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 Reproduce. nuk qanoi për dietar. Kjo është kjo është mrekullia e besimit në Islam. Një problem madhror që filozofët nuk kanë pasur ta tejkalojnë, apo e gjen një fëmijë musliman në xhami e mson që filozofsi më kaloj këtë problem. Nuk ka fëmijë musliman ose që pak prej te tij janë kujdes për të që ai nuk e din sura Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.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 Në çdose nga një aspekt, çfarëdo qoftë, dikush i ngjan atij, nuk mund t'jetë Zoti jonë këtu. Zoti jonë është ai i cili është i vetmi në udhëheqjen e tij, sundimin e tij, krijimin e tij, është i vetmi që merriton të adhurohet, është i vetmi që ka emra të bukur, që ati i takojnë dhe cilësitë e përkryera që vetëm ati i takojnë, lejse kemi thëhih şey. Në këtë ngjashmëti as kusht. Kjo është 1. Allahu Samad, çfarë në nënkupton Samad? Në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 O la mjekun lehu kufvan asht dhe askush nuk është i barabartë me të. Kuptimet e shumta dalin prej tikut frymimit. Madje e tërjeta e besimtarëve, duke filluar nga besimi e deri te ato më të vogël, rregullohen përmes proceseve të mrekullueshme. Ata të gjitha gjërat mund të kthehen kësaj. Sa era ke me problem me çfarëdo lloj beshtnieje, konceptet e gabuara të besimit në e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 Nuk kanë kohë njërë që të ndëgjën pëjtej me ore, me ore, në gjirata. Nga se angazhimet, jetët dinamike, e kësë më radë nuk kanë njëri kohë që të ndërëm me fmitë ti, e lërëm me, me ndërëkan tjetër. Tha, dëso ne kemi obligim që ti thërasëm tjetë në fene Allahët të asë gjithë. E që uftës e ti jene një vend të huaj, nuk ti përët mundës e me folë. Dhe të thë rasë që me një n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 Ellazonte shpesh këtsurë. Ishte në udhëtim me në disa shokë dhe i binë terrase që del Imam. Këndonë surën Fatiha, një sure të Kur'anit, sikur së s'është rregulli namazit, pas kësaj lezonte automatikisht sunen ikhlas dhe binte në ruku. Në çdo rekot këndon sunen ikhlas. Saçi këta njerëz xhemaat në ti, ata që falshin pas ti, o aprovokoi ka sherin. A thua vë pse kënjëri e këndon këtsurë vazhdimisht? Dhe i treguan Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, "Pritni pse e bën kët." Tha, "Un e dua shumë kët surë, ngase këtu përshkruhet Zoti, këtu fletet për Allahun Tim. Andaj, nuk hezitoj, dhe nuk përtej fahre që gjithmonë ta këndoj." Kur e mëolli kët për djim Muhamedi alaihi salatu wasallam, tha? tha, "Për gëzonin e filanit se dhe Allahu e atë don. Qase Allahu e don atë i cili beson drejt atë. Andaj, ne besim dot e duam kët surë."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 dhirë në fund të kësujsurë, kjo është adresa jo të ebesimit. E pasaj kush klikon këtë adres, futët më randa se ka ku më tepe përfletuar, atje të, të do gjenë pasaj së përthi me material një aftushmë. Por adresa jonë në botën e prezentimit të zotënëve të shumët, apo të lojlojshëm, ne e prezentujem Allahun, zotin tonë me këtsurë. Kjo e rëzot jonë. Por informata më të valësishme, klikon këtsurë. Apo dhe pas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 Begemer të Allahu të azogjel, kërë kanë thirë në besim, pa dëshim se disa njerë, në që anë ti elita, që u ka penguar këj besim, nga se u ka rënuar disa beneficione, po shtetë, e kështu marat, e, jenë munduar të shtirë në kinë se nuk përkuptojnë. Po Sikur që si së disa njerë të thonë, e të kuptojnë drejtë, nuk përkuptojnë, po që kështë këtë terminologi, përshë fa përlitët? Populli shuaibit. Shuaib e le i sanë Subhanallah, cilëso si pegamberi më orator. Si i dërguari më orator. Kësë një në orëtari, të lojnë. Cilëso si pegamberi më orator. Dhe aqë bu kur wasë seron të poplë ti për besimin, kur shëtë Allahu, po, qëfarë unë përkërkojnë po nga ju? Ata thanë, lanë fëkahu këthire mimë më të kullë. Nuk jimë duke kuptu. Qëfarë është kja? Se, kja është histori e lashtë, e përsritu edhe në kërët e sëtësme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 në prezentimin Allah të zëgjët. Nuk i kam prezentuar në atë që Allah është kryusë, që në ka kryuar, për shambullë. Kësi kja, pode, është kryusë. Janë munduar të prezentojme me këllë të shkurta, por subhanë Allah, shumë, shumë, dhe me thënëse, dhe me mesaj shumë të qartë. Dhe në njëri këti prezentimi, në duhet të kuptojmë dhe të tëtë zotin tonë. Të kuptojmë e, ndikimin e këti besimin e zemën tonë. Nga se fatë këtë qështë sot, blanderuar, ne e shumë se muslimanët bërë të një besim në rafshin teorikë të drejtë për Allah. Për në rafshin praktikë, shumë pasiv. Kërë besim, asë një laj, aktiviteti nuk ka njëtë në përdishme. është pasiv. Sa e kërkohet, kë, kë, ose kështu të temë, kërë besim aktivizohet, kur kërkohet nga ne të identifikojme ku shë jemi. Atëherë. Ose s'pa ku në rat përshamu në varime, në ngushlime, e ku e diqfar, këtu e aktivizojmë. Ma me në kjo që nësë dhe ta. Po, kryesore. Ndërso, pjesa e mbetër jetës është tërësështë e shkyqër nga kjo besim. Ataj përgembert e mënuar që të prezentu një logelehu ala, nga i kënd, apo që të mbetët kjo besim aktiv njët në përdeshme. Andaj, po i shirët dy shemën nga Korani. Shemën i parë është shemën i ibrahime, të rej Ibrahimi alayhis salam subhanallahu kaqi nje prej të dërguarëve të Allahut azhajal që mëdvelet ka përdor lloj-llojshmëri lë metodash. Megjith primitivizmin që kanë tuar natko apo, por megjithatë i kanë pëlqyer i ka pëlqyer Ibrahimit alayhis salam lloj-llojshmëria lë e prezantimit. Ne ne kë duhet ta marrim në davësat për për të ushtruar me gjitha më të mundshme për të përcjellë mesazhin e historisë tek njerëzit.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 Dukë i mënduar se i dha jet. Jet. Mbyti, tha jetë. Të jetë në mbytët, thë ja që farë bëjët. Ibrahim e lejsa me soli në sitatë të palak mushë me në mërudin. A po, që ta dëshman para publiko dhe upynet se nuk është që nuk mërëveshke. Jo, kë kuptën shumë drejtë, po shtirët shëta. Thë mirë, inë Allahë ja eti bi shëmësi minë elma shriqë, fa eti bi ha minë elma gribë, fa buhit e ledhi kefarë.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 Kjo zot i veçant meritën edhe disa adhërimet të veçant të nga unë, që nuk duhet t'ja pjënë asë kujtë. Shë ka këtë prezent më në këllushëm? Ese është shumë i qartë. Shmë, I qartë dhë shumë dhe gjikë shumë. Një situatë të të ibrajimit, alë qëmë qëfarë bëri? Deshitë të dëshmanë para poplët t'i se edhe dhjo dinë se gabim e keni këtë adhërim. Poplët t'i kështë një ahengë jashtë qytetit.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 Ibrahimi Alehisa morë një sëpat dhe i theu të gjithë idhët. Ndërsa sëpatën e la, të kë i madhe, të kë i dhëlim me i madhe. Kër u këty e njërën nga ahingu, o të më ruan, men fe alëha dhe bi alihetin, a than, ku shë e ka bërë këtë mesot në ton? Që fa rëka ndodhë? Ibrahimi Alehi Sram tha, i madhe e ka bërë, nga si ishte hidnuar me këta të veqit, pyteni, Që është? Pyetani, Josiflet. Ata u kthyen, ju u kthyen ndër gjejës por kuç kur vetëm. Ju kthyen paktan. Po si më pitet, po ky sletovur. Apo dhe kur e pan se rron në kurth, e pan se e kuptuan, pastaj e aktivizuan atjetrin. Jo fakte, nuk ishin më fakte, por thanë do ta djegim, do ta vrojmë, do ta burguosim. Tash kjo është e ulë, po e ke çmordur forcën. Ku e ke, po ku e ke argumentin, ku e ke faktin? në që ose është kjo zotë juhaj. Mbrone? Mbrone? Njërin nga Amëri i bëngjemuh, ishte në Medina, jo ishte në Meke. Dhe dhjem të ti pranohen islamin. Ajë kështë një idhull, shumë adhorante. Dhe bitë ti dëshën të abinisek, nuk adhrodë kjo borë. Si mund të të kjo zotë? Nuk mund të të një zotë, ajë që kanë u na ta mbikshurim net kuidesi me për të çu se na nuk kujdesemi ai skatërohet pastaj zoti ka rolën të na kujdes për ne jo ne për të amar i bëngjë më kujdese e parfumosëm parfume më të mirë djemt të tinotën e kapnin dhe gjunin në bërllok ai kur juaj të merrohej si zoti në bërllok më fal e, e parfumosë shikoi subhanallahu ku mund të shkojë ato degenerimi dhe dhe, dhe dhe zhvlerësimi i lojikës njerëzve deri në këtë mos rasti gjatë, dikur vendosi që te rruan të natën. Por i stilodhe, zin të gjumi, amre i bëgjemuhin të njeri. Dhe kër o ladh, i ja e vendosi një shpat idhët dhe tha, ti kujtësë për vetën tënde. Ma di dhe bitë e minë qofshim vraj. Të lejuar e ki. Po, po si ti vrana e vor? Ata prape kaplin, idhin, i e gjunin për lëk. Dikur, jethan o oh, babajon ja. po si mund dit Zot ai që nuk mund të kujdeset për veten e tij për veten e tij nuk mund të kujdes, si mund të kujdes për të tjerët nise kurse sond vepru njerëz me me me, me turbe dhe vorreza ai nuk ka pas mundsi ti as ja gjat veten e të jetën para mendon veten e ti është rrit i vdekur 90 po si ka mundsi ti apo ja, diku që Jezusi ka pas fara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 s'paku t'mi gjen fajturët, s'paku më ndrygu kush është, nuk është zëzke. E mori dhe e theu, besënë Allahun Azzur Gjellë. Alhamdullillah. Andaj, do të të pejgambertë, Allahun Gjellë vëllë, prezentuan Allahun Gjellë vëllë në atë mënjur, apo që njerë të kuptojnë ndikimin e këti zoti, nevojen tonë për te. Pra e kështu për ibrahimi aleyhi s'alam, por Sa so për shansë këki po, jo. po, me një shkputje. Ati kemi raste. Ai nga ajo. Vazdojmë shoqë me Mustafisun. Ajo që vërtet, thotë, vjen si mesazh para sa të përfundojnë hapësirën e shkurtër që kemi këthe. Ata është njerëz që nuk e pranonin ato profetët mesazhe që ne marrim, ne duhet punojmë më shumë me njerëzit. Prap, o njerëz, ne na vjen kish për juve. Ai bezoni këtheu nuk e ka një Zot. Seni kë rastin Mustafisulej selam pas një hapësire të shkurtër. Të nderoj mirë, punjapti shumë të shkurtër nën mirësitë asaj thurë të shkurtër. Kullu vallahu ahat, Allahu samet, lem jelit o lem julet, o, o, o lem jekun lehu kufu nah alikm, dhe nahat. Selamat alikmë, dhe njërë këthejemi për sërinë në studio për të vazhduar bisedën tonë. Hoqëllam kë historia e Musa, a.s. Se se me sëndër të një histori të shënë të bukra dhe zjati dhe kohë hajkën me njëherë. Si shpër gjithë Musa, kësë e pëtje. A.s. Musa lesëm kështë një sprovt posaçme të natyrës së veçantë. Ai kishte një diktator para vetë që nuk hezitonte për një qef të tij të derthë gjak si lumë. Faraoni ai pretendonte për vetën e tij se është Zot. Lumëngun sikur se Nil i ai thonte se rrihen me lehen e tij. Këtë propaganda do të ulta që fatë kësit njerëzit në presion dhe dhun filojnë të abinë një mitën nëse është ashtonë, nga se nuk gudzunë të menduin në ryshe. Musa Alei Sëram shkajt e kë faraoni dhe i tha botërishët, publikisht jam i lirguar i Allahut që të besojnë në Allahun, tjek në ndur nga kjo adhurim e kështu më ratë. Faraoni kështë e pari në afervejtis e kështë gjdo më ratë dhe dëshrit e talët Apo me musë në lesëm. Dhe dëshërëj që ta sfidon zotën e musës. Kushe zotët? Hajtë shumë që ka ke besu ti. Dhe pas taj, pasërimit e musësot, faroni, shpreson të se do t'a plëcën të verzioni këti besimi duke i shpallu sër aftësit e veta. Që ka këtë politikë, për musës alësa me din të shumë bukur nga cili kënd t'a prezontën Allaho në të gjelë. هذه سوره طه نيتين 49 الله جل وعلا خطه دوك قصرت فيات الفرن قال فمن ربكم يا موسى كوش اش اتحرزوتي يو اي بيتي سكو شبر كوش اش زوتي تشفر بناي اترى موسى اللي سمث قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الله اكبر كد me këptu nedrejt, të gjithë tha, keqë këptimit e besimit të lërgunit. Shë kësë është kurtë? Thë mu së ësëmë Rabbune, lëdhi aëta kulle shëin khalqahu, thumë hëda. Zotja më adin kësh është? është aje që krioj gjdo gjë, dhe konform, konstruktit fizikë që gjë adha, e nga rkoj më rëllë të caktuar.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 parëmëndon një qenë të malë së një lopë. A është kërë funksionale? Mu salësa me i thaë. Njësikur se te o faronë e dinë shumë bukurë, se lopë nuk bëhet qenë, se dëmëtuat njët edhe konstruktujet dhe rolyet nuk është që tjërë zotë për tjërë shrapë. Konstruktu që Allah në ka ndërtuar neve. Subhanallah. Në qëfë se marim konstruktu në njeriut edhe obligimet fetare. Unë kështë i thamë nga njer merë obligimën e fytarë, ç'i Allahu na ka ngarkuar me ato. Për shembull, merë ajerimin, merë namazën. Dhe vendos në njërin an këto obligime dhe në një an vendosi krijesat. Merë njeriu, merë majmunin, merë luanin, merë xherafën, merë diçka. Dhe shikoj lere logjikë diku atë, po jo arsi lere një logjikë. Këtu adhurime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 La yidl rabbi wala yansa as nuk devion e as nuk haran çka nuk kupton nuk devion do nuk haran nuk devion çë dikujt i jap atë që nuk e meriton ta ta denan ato që merriton dëshpëran nuk nuk mund nuk mund të gabon wala yansa e as nuk haran ai etëksot ai etë qi az nuk haran ne siko ka ardë e ka prezntu Allahu xhella uala në ato nga ato kënden që faraoni do gjinzojë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 Tyre që i kanë këtë do të rrehiqen katbot. Më radhë do krijo do ta shohsh. Madje sot shohim subhanallahu se edhe disa pribimve, varësisht nga ndikimi që i kanë tek shëndet i ul, e kanë formën e ngjajshme me gjumturën dhe organet që i kanë diket. Për shembull kanë marrë një karotë apo dhe kanë thënë mjekët se karrota është e dobishme për syrin, dhe në prit karotës e kanë pasë i ngjan bilb, do të thotë bilb të syrit atë. Ekzemon të gjitha.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 Para është i prezantim të Zotit. Posa njerëzit këtu prezantohen, qetësohen, reagojnë këtë Zot. Andaj këerta që ka të bëjë me përgjigjen këtij pyetjes kush është Zoti, përgjigje që nuk është vetëm e retorik, por edhe një ndikim në zemrën tonë dhe passe reflektimit tek këtë ndikim njëtë në njëtën e, e përditshme. Atëherë bëhet që gjithmonë fletet të kanë dhënë përgjigje praktike, jo thjesht një teori. Ashtu. Dhe u kthem për së krye pyetja kush është Zoti jot dhe pyetja që na bëjmë ne ku natë pasardhës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 Prandaj, në njërën nga lutjet që i bënd të Muhammedi sallallahu al-sallam al në namaz në gjënazës. Thonë të kërso, Allahumë mën ahjejtahu fa ahjjihi alel-islam, wa mën tëvëfajtahu fa tëvëfihi alel-iman. Shika, o zët, atë kët bot, jabjet, që silën këtë botë, japjet, mundësja që të vjen me islam, qërtë aspekti praktik i fjesë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 pejgambert të Allahut në to për një si si si si ia si, si, kanë bër kur janë pyetur kënga njëra anë dhe dëshuojmë që me gjitha këto mësime tashmë të analizojmë gjendën e një muslimanëve por thash ju atë gojore, pra ju atë teorike. Por nëse i pyet musliman kush është Zoti i yt dhe dëshuojmë që praktikisht na përgjigjen un mund të them kështu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 dhe më ndan akuesati, sa so ko interesim për ta mësu besimin, do gjejmë se është një interesim shumë minimal, madje gati sa inekzistent, fare nuk ekziston. Unë kaloj një ditë të tëra pa. Ju e dit. Po jetë ti ka lënë njeriu dhe nuk mëson për besimin e tij. Jetë, sa so njërin e din se shahadeti është la ilahe illallah. Për drejdin. Mi pason nga ta intereson, çfarë më duket thonë burr, kjo është gjuhë arabe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 Andi zyni musliman nevojën për Allahu xhella uala kur bie fjala për ta udhëzuar në praktikën më të mirë në jetën e tij. Andi mersonasi musliman se udhëzimi i vetëm që na bën faqebardh, na nxjell nga krizat, na shpëton këtë botë, na shpëton botën e tjetër. Udhëzimi i vetëm është udhëzimi i Allahut. Andi musliman kur thamë an din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 Nuk e di si ndina, po e di se jemi i rritur. A ndihim, po? E merë e ndihim. Po, e i rritur. Ah. E Je i jetur. Kër i e smur, sa e ndin nëvoj e në përshërim, shumë, bëhet kërësurjetën të ndë. A është shëriati i Allahut, nëvoja për ozim për musliman sot, e nivellit e bukës? Kjo është përjtë e jonë. Në qofë se e kam përmenë në në nërë raste. Në qofë se shtrejtojtë buka, për 5 cent, për 10 cent, nuk do gjeshtë shtëpit të muslimanme që nuk debatuat për këtë krizë. Ja është e tuar, ta është dy bukë, 20 cent më atë i parë, si ja du të ja bëjmë, në regullë kjo nuk është haram të debatuat, se kjo është problem social që përshkaktot. Mirë po, në qëfë se kemi defekt në besim, a e diskutujme me këtë dertë në familje si dalim nga këtë krizë? Kjo është. A bëjmë ne protesta në, familje, jo në protestan vetën ton, ta qërtojmë vetën ton, protestan për balë babës që s'na e kam su fjallë la ilahillallah. Njemi qenë në gjenje me vdek dhe nuk kemi ditë këne kemi adhuru. Një jet në kështë e shku, kësha nësë e vetë me përshpatim. Këtu matët do të tëtë rëndësia e besiminit në muslimanëve. E dy të që une e përdori për ta matë këtë, është për mbajtje lutjeve tona. E para është ndjenja, përball ndjenave mm -hmm. me ushimin, mm -hmm. me shëditën këtu më. Kjo është për mua një një një simoce. Mm -hmm. E dyta, i pës njerrit kur të bën lutje, më tregon për mbajtje lutjës. Çka lut Allah në zgjat? Subhanallah, do ta shoh se kë kyn... këtu na njëu po them që kjo është haram, po po të them, mas ke kuptuemi. Mirë, po në 95% të rasteve, të një individi që lutet, të gjitha kanë të bëjnë me barkun e tij.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 Sa so, nga muslimat e përdorin besimin në Allahun për që falë Allahun më katët, këa është përmbajt e lutive tonë. Sa so, nga muslimat e përdorin besimin në Allahun gjellewala, së është i vetëmi që ka mundësi të përgjigjit, e ti lutën për të imbajt stabil në finë ti. Ku Kë është këmë përbajt e muslimat? Andaj, më strasin për rrëtëtime tjera, dhe të të Ose, ose ngecive tjera në këtë kët rafsh, dhe defekteve që mund t'i thëmë se janë defekte në rafsh në e besimit. Andaj, kemi nevoj, si muslimon, të frimzoemi nga pejgamber të Allahot a të gjallë, të mësojmë se si pejgamber të Allahot e madnuan Allahon, si këta pejgamber e besuan Allahon, dhe si e prezentuan të këtë tjeret, por para se tu a prezentojmë të tjerëve këtë besim, apo ti a prezentojmë vetës tonë, zemëras tonë,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 Po bëjnë të njëta dhe prime, nuk përnojnë këto këshila, këto thyrje të këtyre thyrsave në fene Zodet. No. Allah të shpër bleft, dhe tako e mjërë e stjetër. Të, no. no. të ndërruar mishë, shkëputë e mi këtu, dhe përfundojmë bisedën tonë me hoxën ndërruar, duke dalë me mesajën, me një përgjigje të shkurëtër, që ishte kullu valla o hadë, që folim në fillimin e saj, ne mundemi njëtën tonë praktike të japim përgjigje përg përgjyjë Dhe i në emisionin të të tërë, ju lënu kujdesin e Zotit. Selamu Aleykum u Rahmatullah. <laughs>